del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, F&M. La, la primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 F&M. El nou bitllet de 20 euros de la sèrie Europa, que inclou elements de seguretat millorats, començarà a circular el 25 de novembre del 2015, segons ha anunciat el president del Banc Central Europeu, el BCE, Mario Draghi. Abans d'estampar la seva firma, el nou bitllet, Draghi ha explicat que quan es en sí, ja s'hauran imprès més de 4.300 milions d'aquests nous bitllets, i ha incidit en la importància de la denominació de 20 euros, ja que és un dels que més es fan servir per, per l'Eurozona. En la presentació s'ha inclòs un joc tret Tetris per descobrir l'aspecte del nou bitllet, accés al joc, que té un acurat procés d'introducció. És distribuït àmpliament en caixers automàtics, acceptat per moltes màquines de vending i de títols de transport, i la seva autenticitat és sovint comprovada per comerços minoristes amb petits dispositius als seus taulells, ha detallat. El president del BCE ha defensat que el nou bitllet no es canvia perquè sí, sinó que tots els bancs centrals han d'actualitzar els seus bitllets periòdicament per aprofitar els avanços de la tecnologia i mantenir la seva integritat. El nou bitllet inclou un element de seguretat innovador, una finestra en retat inserit a l'holograma. Aquesta permet que al mirar el bitllet a contrallum la finestra es torni transparent i mostri un retrat del, del personatge mitològic Europa, que es pot veure als dos costats del bitllet. És una verdadera innovació tecnològica, ha incidit Draghi. Així mateix, igual que els nous bitllets de 5 i 10 euros, també inclou un número obert Maragda i un retrat d'Europa a la marca d'aigua. Tot això és el resultat del treball per evitar les falsificacions i reforçar la confiança que tenen 338 milions de ciutadans a l'Eurozona en els bitllets, afegeix. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això tot un poble que us parla i acompanyar.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 L'empresa cinematogràfica catalana Olwyn Films gestionarà la sala de cinema de la Rambla Fabre i Puig a Sant Andreu que fa quatre anys que està tancada. La intenció és oferir als antics lauren una cartellera menys comercial amb fins de versió original subtitulades i altres propostes culturals de qualitat des de l'emissió en temps real d'espectacles d'òpera fins a cicles de sopar i cinema o serveis de llibreria i lloguer de pel·lícules. Els antics cinemes lauren tancats des de fa quatre anys, com hem dit, regobriran en uns mesos amb una altre nom, i amb una imatge totalment renovada. La idea és projectar pel·lícules en versió original i combinar-ho amb altres activitats culturals relacionades amb el cinema. El projecte està liderat pel productor Toni Badimont, que, des de finals de 2013, desenvolupà una iniciativa similar a Cambrils, a Tarragona. Badimont doncs, està acabant de perfilar-ne els detalls amb l'Ajuntament i preveu que l'acord sigui tancat a finals d'aquest mateix mes. Aviat aquestes persienes tornaran a aixecar-se i aquestes parets s'ompliran de cartells nous que anunciaran estrenes de pel·lícules. Fa quatre anys que els antics cinemes Lauren van tancar de manera sobtada. Ara l'empresa catalana, Alguin Films, aposta per tornar a obrir la sala al públic. L'edifici és de propietat municipal i Old Film signarà a final de mes el contracte com a propietari en règim de dret de superfície durant 35 anys. El nou gestor serà el productor Tony Badimont, com hem dit. L'objectiu és crear un projecte cultural similar al que ja funciona a Cambrils des de desembre del 2013. La idea és programar pel·lícules comercials i d'autor en versió original i subtitulades, a més incloure sessions de reproducció en temps real d'òpera, cicles de sopar i cinema i serveis de llibreria i lloguer de pel·lícules. Entitats i veïns feia anys que reclamaven que es destinés l'edifici a l'ús cultural. De les deu sales que té l'equipament, no es faran servir per projectar-hi pel·lícules i la desena la farà servir al Santendeu Teatre com a sala d'assaig. Doncs més coses a comentar-vos, ens n'anem en ara cap a la Fabra i Coats que acollirà una nova pista esportiva. Aquests dies s'està acabant d'adequar una nova pista poliesportiva al recinte de la Fabra i Coats, que pertany al Consorci d'Educació. Aquesta instal·lació la podrà utilitzar per entrenar-se al Club Esportiu Fabra i Coats, refundat fa més d'un any i mig. El Club Esportiu Fabra i Coats es va refundar el juny del 2013. Des de llavors s'ha estrenat als pati de l'escola Can Fabra i de la parròquia de Sant Pacià a Sant Andreu. L'objectiu d'aquest club, des de que es va crear, ha estat tenir una instal·lació adequada per donar acabuda a totes les famílies. De fet, l'estiu del 2013, l'Ajuntament ja va dir que tenia previst adequar un terreny al recinte de la Fabraicoats per accedir-lo a aquesta entitat esportiva i sembla que ha arribat el moment d'estrenar la pista. Aquests dies s'està acabant de condicionar l'espai perquè el club pugui fer-ne l'ús. El Club Esportiu aplega gairebé 500 persones entre les seccions de futbol sala i patinatge. Per això continuaran fent servir també aquesta pista. A més, l'entitat que desenvolupa una tasca social al barri continuarà amb la reivindicació d'una instal·lació tancada per donar servei a la gent gran. Aquesta pista és l'única instal·lació que el Club Esportiu Fabra i Coats té a hores d'ara per entrenar-se. a Fins fa unes setmanes doncs, també ocupava el pati de l'escola de Can Fabra, però a causa de la construcció de l'edifici definitiu van haver de marxar. És per això que, segons les famílies, les condicions actuals no són les millors per jugar a futbol sala. La situació podria millorar aviat gràcies a la construcció d'una nova pista a punt d'enllestir-se. Està ubicada al recinte de la, Fabra, de la Fabra i Coats i pertany al Consorci d'Educació de Barcelona. Però això, a més d'ocupar-la al club, l'escola Can Fabra en farà un ús en orari lectiu.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 La mostra recull una tria de les fotografies presentades a la vuitena edició del concurs fotogràfic Trofeig Pere Gaspar, avui últim dia, al Centre Cívic de Sant Andreu. Es tracta d'un certamen amb 15 anys d'història que ha organitzat la secció de fotografia de l'agrupació Excursionista Muntanya, una entitat que prepara activitats senderisme, alta muntanya, escalada, esquí, esplorologia, bicicleta de tot terreny o de muntanya BTT, sortides culturals i fotografia. A més de les obres exposades, a la sala hi trobareu un audiovisual que plega totes les instantànies presentades i una tria de les activitats que organitzen les diferents seccions de l'entitat. Doncs aquesta és l'últim dia per poder gaudir d'aquesta exposició, potser ho feig Pere Gaspar, però hi ha d'altres que precisament es posen en marxa avui, com és de la el nau Ivanov, que us ofereix «Si matéssim les mares». La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix a partir d'avui la representació de l'espectacle «Si matéssim les mares». Doncs som els fills dels grans discursos, de les grans pretensions d'amagar les armes de control i vigilància sota doctrines pretesament democràtiques. Hem destruït els discursos, d'acord, els grans relats a mort, d'acord, hem eliminat els referents, d'acord, hem creat l'home emancipat, d'acord, i ara què? tres càpsules breus i un epíleg sobre les disfuncions socials contemporànies explicades al llarg del temps. Doncs aquesta obra, si matéssim les mares, podeu gaudir a partir d'avui a la nau Ivanov i té una durada de 60 minuts. L'espectacle és en català, l'entrada són 12 euros i pels amics de la nau hi haurà un 50% de descompte. A la venda d'entrades doncs, podeu fer-ho fins a una hora abans a taquilla. Més informacions, doncs, parlem del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix avui una Hot Jam Session. Al Centre Cultural Can Fabre, al carrer del Segre, número 24, us ofereix aquest vespre a les 8, una Hot Jam Session. Doncs una jam Session dedicada, en aquest cas, a la música de Nova Orleans. Tindrà lloc a l'Auditori Centre Cultural Can Fabre. Organitza la Fundació Catalana, Jazz Class i l'Espai 30 de la Segrera i col·labora al Districte de Sant Andreu, Centre Cultural Can Fabre. Un últim apunt, abans de tancar aquest primer repàs de notícies del dia, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix la xerrada concert La Cara Negra del Rock and Roll. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix avui dijous a les 7 de la tarda la xerrada concert La Cara Negra del Rock and Roll. Amadeu Casas, músic inquiet, que participen en viciosos i variats projectes musicals, ens porta de viatge amb la seva paraula, la seva guitarra i la seva passió pel blues, fins a la part més negra i amb més ritme dels orígens del rock and roll. La xerrada es fa càrrec de d'Amadeu Casas i l'aforament és limitat. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final d'aquest primer repàs de notícies del dia. El que sabem ara mateix serà una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Despertar-me Tu just quan és hora De llevar-me Ja tinc un pensament per tu Tinc un pensament per tu I passen les hores Mirant un rayo que no avança Tinc un pensament per tu Sempre penso Que tinc un bon desig per tu Quan et un de mi el jo Espero un tornar-te a veure No deixo de pensar en al 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs hem de dir-vos que aquests dies l'Espàvia Barsino, d'aquí del no, del barri de la Trinitat Vella doncs celebra el seu segon aniversari i per, per què ens en parli doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a el Jordi Garcia Jordi, molt bon dia Sembla que tenim alguna dificultat per poder connectar intentarem resoldre-ho el més aviat possible a veure si tenim la possibilitat de poder connectar i saber més coses sobre aquesta, aquesta entitat que és l'Espai Via Barsino que acull diferents eh, entitats que, ens, que pertanyen al, al barri i que ofereixen doncs, la seva, els seus serveis Ara sí, ara ens en anem cap a l'Espai Via Barsino a veure si ens, doncs, tenim pas des d'aquí doncs sí, som aquí a l'espai Via Barsino, amb la Merio, que és una de les responsables de tirar endavant aquest espai Via Barsino, que per cert, que hem de, de celebrar-ho perquè ja fa dos anys que funcioneu, oi? Eh? Sí, tant. Doncs això va començar al febrer de fa dos anys, amb la meva companya, la Imma, eh, va obrir ella tota sola aquest equipament, i el... I el, la gràcia de l'Espaiubia Barcino és que s'ha anat creant en aquests dos anys, uh -huh. ella va obrir les portes i de cop i volta doncs, va començar amb la inèrcia dels veïns i de les persones que s'apropaven aquí i, i la seva creativitat i les seves ganes de fer, perquè al cap ja la fies del barri i, uh -huh. i ella el lluita com tothom. Eh, doncs van començar a sorgir doncs, idees doncs, de cedir les sales a entitats que volguessin fer reunions o tallers o tenir un punt de trobada, perquè aquí hi ha moltíssimes entitats, però no totes tenen locals o, o sales on fer reunions. Aleshores va començar una mica amb la intenció de que les entitats poguessin tenir un lloc on, on està, sinó on tenien un de propi. Després van començar a sorgir eh, idees de fer tallers, eh, ja sigui coincidint amb el cicle popular tradicional. Per exemple, van començar a fer tallers per Sant Jordi, de dracs i de flors. I arrel d'això, a poc a poc doncs, es va començar a crear una programació d'una forma doncs, com molt orgànica. No, no, era, no era una cosa tan tancada o tan pensada prèviament com els centres cívics, sinó que va començar a sorgir d'una forma espontània. La filosofia sobretot que, que marca l'espai Via que aquí tot és voluntari, eh, és l'altruisme, no? ningú paga i ningú cobra. Aleshores la, la majoria dels tallers que tenim aquí eh, són tallers que donen veïns i veïnes que tenen coneixements sobre alguna matèria en concret i volen compartir el seu temps i els seus coneixements amb altres veïns. Tenim tallers infantils, juvenils i d'adults. I després eh, també tenim entitats com el Banc del Temps, que els dimarts venen aquí i fan tallers. Tenim el Servei de Dinamització Juvenil, que també està aquí i, i fa activitats. i ha alguns tallers que les persones sí si són professionals, però els paga el servei de dinamització juvenil i aleshores el, el, els joves poden gaudir d'aquest servei gratuïtament però perquè ja hi, hi ha una persona darrere que es fa càrrec. Sí. Després hi ha les sales joves que també estan amb educadors i són per, per gent jove i és un funcionament, doncs, venen aquí i de forma assembleària, es proposen activitats i és com una espècie de casal a, pels joves. No? En, sí que és cert que ens hem referenciat... Amb, amb, una, amb aquesta franja d'edat perquè és com els que no tenen un lloc on està, tot i que tenim usuaris de totes les edats, però sí que és cert que els joves han referenciat l'Espai Via Barcina com un lloc de trobada, hi ha moltes vegades que passen per aquí i diuen hi ha algú i ja nosaltres entenem que parlen dels seus amics, però és perquè eh, de de, és una inèrcia que arribes aquí i saps que els teus amics normalment estaran per aquí. Mm -hmm i després també ara, just fa poc, més, poc menys d'un mes, que som centre cívic. Es va fer el concurs per la, la licitació per l'externalització del centre cívic i nosaltres vam entrar com un annex I ara els dos equipaments som un, l'únic que amb dos edificis. I això portarà canvis a nivell organitzatiu, però l'essència Eh, seguirà existint. Gràcies a això ara el Centre Cívic també té un, un ventall d'activitats voluntàries que són gratuïtes uh -huh. i això no es perdrà. El, realment el, la fusió dels dos equipaments ha servit perquè els dos ens, ens fem més grans i, i tinguem un ventall més ampli de possibilitats. I, el, i justament el, per l'aniversari eh, Simbòlicament hem organitzat una rua que surt del centre cívic de l'edifici històric i arriba a l'espai Via Barcino doncs per, com a connotació d'aquesta unió. I aleshores un cop arribi la rua aquí a la porta del Barcino començarà un, un munt d'activitats, la mostra de tots els tallers que es fan aquí i amb, amb moltes ganes de celebrar amb els veïns perquè el cap i la fi el projecte aquest no té cap tipus de sentit si no és amb la gent del barri i que tothom gaudim i sobretot jo crec que és molt important la l'atascar el meu reconeixement a la meva companya perquè el que ara és des de fa dos anys, eh, si no hi hagués hagut una figura d'una veïna que hagués estat aquí implicada emocional i sentimentalment en un projecte així no, no hagués tingut la mateixa força ni el mateix caliu. No? El fet de mm. que la gent arribi aquí i vegi una cara coneguda, que se la troba al súper, se la troba al bar, se la troba al compren el pa, i això fa que enganxi molt a la gent. La gent s'ho sent seu perquè és com estar al carrer, però estàs en un equipament i tens unes activitats. Mm -hmm. I quantes entitats hi han vinculades a l'espai de Barcelona? Clar, a nivell físic, Eh, tenim el, el banc del temps, el que passa que sí que hi ha moltes entitats que puntualment eh, o fan les seves reunions i assemblees, per exemple comissió de festes quan té reunions multitudinàries venen aquí a fer-les el Tocantú que és l'antic Batocomes eh, també quan fa reunions o fa segons quins tallers estan aquí, també les dues Entitats col·laboren quan necessitem ajuts, sempre estan allà. Sí. Gegants, també, per exemple, eh, després ah, les comparses venen molt, el sí. Triniteiros, Caja de Pandora, eh, Los Polluelos Locos, La Cera ser sí. una vez, tant s'involucren, tant nosaltres els cedim sales perquè puguin fer feina, com s'involucan sí. en projectes superimportants com el Túnel del Terror o el Passebre, que són activitats que es fan aquí dins, però que tenen un caire col·laboratiu o cooperatiu, perquè no és el projecte de l'Espai Viabarcí, no és un projecte de barri, perquè sense el treball de les entitats no es podria dur a terme, perquè són moltes hores de feina i molta energia i molta, i, i molta involucració personal. I així, doncs segur com un n'oblido de moltíssimes entitats, però és que... Perquè la primera activitat que es va fer aquí a l'Espèdia Bar, si no, quina va ser? Jo si se'n en recordeu? Doncs com a gran gran, el rap. El... Sí que el, el Kevin Crespo, sí. que ara també tenen l'entitat de la Vella Trinitat, que també eh, són molt col·laboradors amb nosaltres i són com compars nostra doncs ells van començar amb el rap aquí i a més van fer com concerts i mostres i tallers oberts a tothom i aquesta és una de les primeres, després com a gran gran gran activitat que va fer com un va ser com un, un una embranzida total, va ser el primer túnel del terror que es va fer aquí a l'Espai Biobarcino que això va fer com un, com que es disparés la, la, la importància, el coneixement de la gent i també la popularitat, i, la, i visibilitza tota la feina que s'estava fent aquí dins. Okay. I aquí doncs ja és com l'activitat ha agafat un volum molt gran. Cada vegada tenim molt més activitats, hem més gent, amb més persones que participen, tant com usuaris com perquè ens ofereixen fer tallers, o també hi ha tallers mos, més petits, més puntuals, una xerrada, una conferència, un taller puntual. I aquella gent que estigui interessada en tenir un lloc aquí a l'Espai Via Barsino, com, com ho ha de fer? Doncs ha d'apropar-se. Nosaltres eh, fem sessió d'espais tant a entitats com a grups informals. Per exemple, hi ha nanos que tenen un grup de música però no són una entitat. A ells també se'ls cedeixen espais. O grups que volen assajar perquè tenen una coreografia a l'escola. Simplement han d'apropar-se i emplenar una, un formulari de, de petició de sessió d'espais. De la mateixa forma que si es volen inscriure a un taller, endevenir i demanar informació i inscriure's i és tot bastant fàcil i ràpid. Dins de, dins de ser un equipament municipal i que hi ha una certa burocràcia entendem que tot sigui el més lleugeger i el més ràpid possible. I també volia esmentar que una de les entitats que estem super orgulloses que és el Barcino Fotbol Club, que és un grup de nanos super joves que es van muntar un club de futbol i tenen el nostre nom perquè nosaltres els hem acollit i els ajudem en tot el que podem, però el, també és, també ells reverteixen eh, molt d'esforç en l'equipament, ens ajuden, som voluntaris en la majoria d'activitats que fem i són com els nostres nens. No? Uh -huh. I després també no m'agradaria oblidar-me de mencionar persones que amb el seu esforç a nivell individual també col·legoren, no només són entitats, hi ha la Mario José de Pablo, hi ha la Puri, la Loli Portellano, totes aquestes persones s'han implicat a nivell personal en el projecte uh -huh. i tot i que a vegades no es correspongui a una entitat com a tal, també el seu esforç suma, igual que el Dani Ruiz i moltíssima gent d'aquest barri, uh -huh. que a vegades no estan la institució o l'entitat o l'associació, sinó veïns que a nivell puntual també aporten moltíssim. Mm -hmm. Doncs hem de dir que estem al carrer Via Barsino número 75, oi? Molt bé. Doncs esperem que aquest segon any es celebri amb, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i això doncs que esperem el, el tercer any que també ho esperem celebrar-lo, no? I tant, i tant. Esperem sumar molts més anys i sobretot que la gent vingui, s'ho passi bé i gaudeixi amb nosaltres. D'acord. Doncs moltes gràcies.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 molt bé, doncs continuem nosaltres amb el programa d'avui i el que fem ara mateix és anar-nos cap a les casernes de Sant Andreu per conèixer doncs, què és el que es cou en allà. Continuem amb el nostre programa d'avui, recordeu que continueu escoltant el 91.6 de la l'FM, que això és Ràdio Trinitat Vella, i que avui doncs tenim una convidada, tenim una convidada molt especial, que és la presidenta de la plataforma veïnal Sant Andreu per les casernes, Uh, parlem amb Dolors Torres, molt bon dia, com estàs? Hola, bona tarda. Bona tarda. Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica en què consisteix aquest projecte que porteu a terme des de l'Associació Plataforma Veïnal de Sant Andreu. A veure, jo t'explico te, una mica, eh, no és exactament per les casernes, sinó uh -huh. que nosaltres, quan teníem el problemes precisament a les casernes, que estava, que estava diguem, ocupada per gent de fora, Nos van decidir, entre tots els blocs de, de presidents que tenim allà al costat, d'unir-nos i fer una mica de força perquè se solucionessi el problema que teníem, que era molt gros. Llavors què va basar Doncs pues que nosaltres, com a veïns, teníem dret a unes coses, però no teníem drets per a un altres. Significa que si no ens fèiem associació, nosaltres no podíem participar en el que eren les taules de treball o bé entrevistes determinades que tenia escoles polítiques. Uh -huh. All nosaltres no els van constituir com a associació i a partir d'aquí pues, vam començar a treball a treballar. ja sabeu tot el problema que van tindre, van tindre de fer manifestació, tallar la meridia, etc etc. Allí doncs a partir d'aquí això se va solucionar doncs, relativament gràcies a totes les administracions. Les coses siguin clares, perquè va arribar un moment que, al final, van aconseguir que totes les administracions assentessin en una taula i treballessin en nosaltres per el problema que teníem. Llavors, mmm, se van fer unes promeses, que uh -huh. van dir que, bueno, que le, tot aquest terreny seria pel, per equipament, per pisos protegits, també de lliure, uh -huh. i nosaltres doncs, van dir, bueno, doncs si això és veritat, nosaltres el problema que teníem i el que s'havia fet d'associació era precisament per solucionar el, el, el problema anterior diguem, sí. van dir no, tenim una altra resta una altra sí. resta que significa seguir tot aquest projecte i bueno, l'hem estat seguint i aquí estem i el projecte en concret en què consisteix? Ostres, és, és llarguíssim molt, però, és molt, però a, a més llarg és, no, no, no, és molt llarga, és, és una cosa que és divina Però podríem citar, per exemple, doncs, quins són els punts més, més A veure, punt destacats A els no? punts més destacats tenim que tindrem uns 1.200 pisos de protecció mm. tant per gent gran, per joves, pel lo que seria de compra, el que seria concertat i el que seria de renta diguem, renta d'arquiler llarga de 25 a 90 anys, vale. que això fins ara no havia set, no, bueno, no s'havia acordat i no s'havia posat en marxa. Bé, nosaltres no vam sentar a la taula que fem normalment pues, cada ara cada dos mesos o cada tres mesos uh -huh. i vam acordar això con l'administració. La, tenem això. I, i l're és el sotitari, el sanitari uh -huh. que, que serà bueno, de tot allà és un sotsanitari que començarà les obres a meitat del 2008 uh -huh. l'escola de l'Eulàlia Bota que sí. passarà de l'equipament que està ara passarà a una escola nova uh -huh. el tema de lo que seria um, una guarderia de 10 um, aules que és sí. la més gran de Barcelona perquè uh -huh. en cap n'hi ha 10 i bueno, tot lo que més ja ve, pues, ve la biblioteca que ja uh -huh. s'ha començat o sigui, ara tenim, hem començat, que ha començat, tres blocs de lo que seran joves, gent gran, arquiler i renta limitada, la biblioteca i un espai que el més segur és que vagi el, el casat de la gent gran. Això ha començat ja. Uh -huh. I esteu cobrint unes mancances que en aquests moments ja a Sant Andreu, no? esteu treballant sí, per això. en tota la part nord. A veure, nosaltres no és per ficar-nos, però bueno, ten tenim una associació a la part nord, que és l'associació nord, que verdaderament uh -huh. no s'ocupa de que és aquesta zona de Sant Andreu. diguem. Uh -huh. Llavors nosaltres el que estem fent és cobrir aquest espai que estava buit sí. i estem treballant en aquest tema perquè no hi ha un bon feeling, no hi ha una bona entesa amb els de Sant Andreu Nord. És que no pot tindre feeling, ells tenen una altra, una altra visió de, del món uh -huh. i no pot tindre feeling, vull dir, el vam intentar eh, al principi, uh -huh. lo vam, intentar, vam estar en 6 reunions i era impossible, vull dir, i llavors pues, nosaltres ens vam marcar aquesta resta de dir, bueno, com que en el barri no, està buit de, uh -huh. de poder, diguem d'alguna manera, a llavors aquí no se fa res, nosaltres van aconseguir, en aquest espai que nos van formar associació, de que el casat de la gent gran se posés en marxa, perquè jo tenia de ser una plaça, jo tenia de ser una plaça. A llavors en negociacions amb l'Ajuntament i amb con el constructor, al final van construir aquest casat. És el primer equipament que van construir, el primer que tenim, diguem d'alguna manera. La, la plaça Garta Cremat que mm. també se va fer una remodelació doncs sí. pues també l'espai de dintre se va aconseguir que quedessin per serveis per el que fossin no? mm. i bueno, creiem que estem fent un treball que, que, que no se feia és a dir, estem parlant de biblioteca, estem parlant de guarderies estem sí, parlant sí. de tot un seguit d'equipaments que fins ara doncs, aquesta zona no tenia i que vosaltres doncs, esteu treballant perquè finalment s'aconsegueixi doncs, a mitjans del 2008 es suposa que ha d'estar tot més o menys el... eh, ja començat no? o... el social sanitari comença a la meitat del 2008 i l'escola, el, uh -huh. el senyor Maragall el dia 30 de, de març si no recordo malament va, que van aconseguir que vinguessi a donar explicacions eh, nos va dir que 2008 2009 l'escola ja tenia d'estar en marxa, vull dir que al 2009 uh -huh. les nanos tenen d'entrar és dir, aquestes mancances de salut i d'equipaments de, de, sí, per, per la mainada doncs es podrien d'alguna manera solventar a través d'aquest projecte que vosaltres esteu tirant endavant. Sí, sí, a més, més t'he dit clarament, a veure, aquí quan se'n van fer els mòduls aquests que tenim, uh -huh. aquí eh, no va plantejar l'Ajuntament, no ens va dir, a veure, tenim uns nanos que se s'queden uh -huh. sense escola, d'acord? Uh -huh. ¿vale? llavors aquests nanos se tindran de sortir del barri. Nosaltres han fet negociació amb el, que és el Consorci i uh -huh. diu que si estem tots d'acord, nosaltres podem fer aquí, bueno, nosaltres, la Generalitat, se compromet a fer un, una escola prefabricada, bueno, uh -huh. que són els mòduls, sí. i a veure què passa. Nosaltres de seguida ens vam posar d'acord que sí. De seguida. Uh -huh. Aquí va haver l'Associació del Nord que va dir que no, que no podia ser perquè era un barracó. Doncs jo t'he dit que dignament nia aquestes escoles o a aquests mòduls que ja budriesin escoles que estan achegadas de pedra. Mm. Ja budrien estar, eh? perquè estan digníssim. Pero després d'aquests barracons, el que vosaltres voleu aconseguir evidentment és la que es construeixi l'edifici de l'escola. No, no, sí no. es tenen d'entrar al 2009 tenen d'entrar a l'escola nova, a l'Eulalia Bota, que es farà uh -huh. el que és ara General Monasterio, que després serà Fernando Pessoa. Vull dir, el carrer continuarà el Fernando Pessoa, que ja està tot programat. La, la Mainada, doncs, clar, en aquests moments, ha de marxar del seu barri per poder tenir una escolarització pública. N'hi no? ha uns que sí, n'hi ha altres que no. N'hi ha els nanos que són més grans, perquè clar ara pensa uh -huh. que està de lo que són tres anyets, si no vaig malament, no, de quatre, sembla que és, quatre, sí. fins a los sis. Mm -hmm. Llavors a partir d'aquí, clar, eh, si no n'hi ha places, doncs pues mm -hmm. no n'hi ha, perquè no n'hi ha més escoles. I, i, I després no, són dos sí. mòduls, són dos, mm -hmm. dos etapes. I les vostres reivindicacions fins a on voleu arribar? que és el que Home, que tot aquest projecte, que tot mm -hmm. aquest projecte que és superimportant, eh, se posa, eh, el 2010 mm -hmm. de d'estar en marxa està en marxa tal com se va prometre el primer dia que no ens sentar a la taula con a l'Ajuntament. Mm -hmm. Això, això ho tenim claríssim. Haurà alguna cosa que millor no pot ser perquè n'hi ha uns pisos que estan ocupats en aquest moment i, clar, aquesta gent mirarà els seus interessos i, clar, el que mm. se tingui d'edificar en, en, en aquest espai millor se es t'ha de retrasar, però el de més no. No sé si no. Llavors hi haurà una biblioteca també. Sí, sí. Aquesta biblioteca com serà? Com voleu que sigui? A veure, la biblioteca, la biblioteca estarà entre el que és Gran de Sant Andreu i el Santa Coloma, que és uh -huh. a, a sota dels de pisos que aniran per lo que són la gent jove sí. i la gent gran. El espai, ara no me recordo de los metros, però és una biblioteca supergran, també, molt, uh -huh. molt bé. Molt bé i després doncs, també ens heu parlat de, de que hi haurà pisos no? el, eh, per, la, per la gent jove sí, sí, sí el sí, ja, que s'està construint ara ara ara que són tres blocs és pisos de gent jove pisos per la gent gran el eh, que són concertats el que uh -huh. són d'arquiler llarg d'arquiler que diuen de 25 a 90 anys uh -huh. i pisos de protecció o sigui, tot és protecció i pisos per a comprar per gent que vulgui comprar això uh -huh. ara ja s'està construint i el pisos per la gent jove els joves hauran de fer doncs, la, la seva intenció de, de poder entrar no?, dintre d'aquests pisos. A veure, nosaltres nosaltres el que sabeu que s'ha inaugurat l'oficina d'habitatge uh -huh. perquè se va inaugurar sí. fa poc sí. que vam estar aconseguint perquè la gent no s'hi tinguesi de desplaçar de fora del districte i al final s'ha pogut aconseguir a sota de la... De los apartaments de la gent gran que està en Fernando Pessoa con Joan Torras. donc uh -huh. allà tot el que l'interesse li té d'anar a escriure'ls i després clar ten si ten la sort que entre el cers resultig pues, vale. si no clar. Això és un problema que aquí nosaltres el que nosaltres hi sí hem demanat i esperem uh -huh. que hoeguireem és que el 30% de los pisos que uh -huh. se facin de protecció sí. tendrírien de ser per la gent' del districtta, claro. no del barri del distrito. Uh -huh. I el resta home, estem en negociació i sembla que n'hi ha un bon fili perquè això sigui així. A lo millor no serà el 30 que serà el 25 però nosaltres estem lluitant per aquest tema. No, això és important no? perquè la gent jove doncs ara el que fa doncs, majoritàriament és com a Barcelona no troba vampir doncs el que agafa marxar. és marxar. Clar. Uh -huh. I nosaltres el que no volem és que la gent ni la gent jove ni la gent gran marxi de Sant Andreu, perquè Sant Andreu ha sigut un poble molt respetable sí. i, i verdaderament no té, no té la gent per què marxar. Uh -huh. Perquè llavors aquests pisos sabeu més o menys el, el que seria metres quadrats... La seva... Home, els pisos que ara actualment el faran de protecció... N'hi ha entre... Bueno, lo de la gent gran, que són apartaments, ja sabeu que són de 45 metres, sí. 40, tal. Los pisos de los joves estén entre, entre 55 en, o 50, després n'hi ha de 65, n'hi ha de 70, de 70 i de 85, si no va aixecar la mena. Tota per la documentació que jo tingué eh, del patronat, uh -huh. perquè se no va entregar tota la documentació, planei, projecte. O sigui, és a dir tot. que serien pisos que es podrien compartir, que no només hi hauria una, una persona o dues, sinó que eh, En principi. En principi, clar, La grandària que té doncs... En principi, això és una cosa que jo aquí no puc entrar perquè això és el patronat. Uh -huh. I m'imagino. Jo te dic les, les mides que jo tinc dels projectes que uh -huh. eh, a mi se m'ha entregat. Ja. I els pisos per la gent gran, com serien? Els pisos per la gent gran normalment són entre 40 i 40... 40 metres, perquè uh -huh. s'entén que és un, un pis que és, són per dos persones, que uh -huh. necessita poc espai, després que tens uns serveis que si Clar, tu els necessites ja tots els porten, etcètera. Uh -huh. dir, perquè aquests pisos tenen uns serveis per la gent sí. gran que, que pugui doncs, tenir allà... Es pugui, tan tan estar tranquil, no? Exacte, exacte, sí, sí. sí, sí, sí. Uh -huh. I després, a més a més, en el zoo sanitari tindrem un centre de dia, tindrem uh -huh. apartament també sí. per la gent gran, tindrem el que és un, un petit hospital dèiem, de cures principals, que uh -huh. se diu, lo que és pediatria, el que és el tema de... Eh, un, cap, un cap, no? També? Sí, el cap, sobretot, uh -huh. sobretot perquè si, no, si no és impossible, no? Uh -huh. ja no a a l'altra banda no arribem. Clar. Sí, tot el que entra en el sol sanitari, hi no? entran bastant coses. Un espai social a la segona planta, uh -huh. bueno, està molt bé. Està, bueno, força bé l'import de metros són 17.000 i alguna de metros que s'aporta tot aquest tema uh -huh. i de pressupost ara no me'n recordo però va ser una barbaritat de milions sí. de milions d'euros per tant s'ha doncs, de demanar l'ajut de totes les administracions per sí, tant de sí, tirar endavant sí. amb aquest projecte sí, sí. i a més aquest projecte ha hagut d'anar a la Unió Europea perquè se veu per pel que van explicar els tècnics si, quan passa d'uns pressupostos i d'uns metros uh -huh. tenen d'anar a projectes i lo que és el concurs de tenen d'anar a la Unió Europea. Per això uh -huh. s'ha retrasat tant clar. perquè si no ja hobe sé començat. Clar. Però clar, és impossible, vull dir, a la Unió Europea, a lo que és al Estat i lo que és la Lleida, tot això, a més. Ademés... són administracions que estan una mica lluny doncs has de esperar I... que et donin el vertit blau per poder utilitzar-n davant. Penseu que s'havan presentat 17 eh, eh bufets d'arquitectes, d'aquests uh -huh. 17 van quedar-sen 5 uh -huh. i d'aquests 5 ha quedat un, que és el Miquel Gruyé, mm. el que porta el tema. Mm -hmm. O sigui que, que s'hi si ha fet tot el camí, no? I ara, per lo que són les empreses que tenen d'optar a, a fer-lo, també tenia de tornar a la Unió Europea, perquè clar, que ara estem tots ficats, mm. lo mateix pot fer-lo una empresa de França, com una d'Itàlia, com una d'aquí. Finalment el que és important és que s'ha pogut tirar es endavant, que es farà, endavant, es que, es farà sí, sí, sí, sí. que això hi ha un compromisos ja sí, sí. ferms de, to de tothom i que sí, sí, sí, sí. Bé, ja podem esperar un, un o dos anys. Eh? I que tot està signat, eh? I que heu comprovat, principal. no? Sí, sí, sí. Açò, sí, sí. sí. bueno, vull dir, eso, jo és es que sóc molt sola, no? I mm -hmm. fins que no veig les coses estic allà machacat, no? Però mm -hmm. sí, sí, sí, sí, segur. Segur. I tot això s'ha de fer a l'espai on hi ha les casernes? Sí, en tot l'espai perquè en total són set o set me, vuit metres quadrats el uh -huh. que és entre lo que és muntanya i mar no? uh -huh. són les dues pastilles llavors quedarem tots connectats perquè, uh -huh. perquè ara per exemple si tu agafes de Sant Andreu del carrer Gran de sí. Sant Andreu n'hi ha do, dues rempletes uh -huh. aquestes dues rempletes s'han respetat perquè la primera reunió que es va tindre amb el Manel Soler Morales, mm. jo li vaig dir, mire, quan se m'ha acabat la reunió, li vaig dir, mire, vostè se l'arregli com vulgui, faci mm. el projecte que vulgui, perquè nosaltres vam presentar un projecte en aquella taula, sí. més o menys com ho queríem, no? Clar. Vaig dir, vostè faci el que vulgui, però aquestes dues rambletes les té de respetar. Per què? Mm. Perquè la gent que viu al costat de la Meridiana mm. no té de donar la borda ni per Santa Coloma ni por Palomar. Mm. Entren directament fins a, la, a lo que serà l'ambulatori, que ara bueno, sí. està situada perquè la gent se situï en generar monasterio. Llavors uh -huh. entrarà directa perquè els edificis que se fan, per sota fan passos, uh -huh. i n'hi ha els carrers, n'hi ha carrers que són una ambulància o una cosa d'aquestes, però bueno, no són de tràfic, no? I llavors quedas, queda oberta aquestes dues rambletes i passes directament des de la, des de la meridiana, fins al a que és l'ambulatori a la part de baix. És a dir, sí, sí. que vosaltres no us veu esperar que no. l'administració no, no, no. us digués el que s'havia de fer, no, no, sinó no, no. que vosaltres ja ho teníeu sobre la taula, signat per gent experta... Sí, sí, amb sí. sí, sí. El... Nosaltres vam presentar un projecte tant a la Generalitat, tant a l'Ajuntament la, i tant al, al, a l'arquitecte. Quan no, la vam mm. presentar no, vam, en una d'aquelles reunions que fem, mm. pues vam vindre el senyor Manel, que no ho van presentar, que era la persona que s'encarregava de fer tot el projecte. Jo vaig agafar els meus papers i vaig... Tinc-hi. Doncs tenim a, a la presidenta de la plataforma veïnal per Sant Andreu, la senyora Dolors Torres. Si voleu afegir alguna cosa abans d'acabar... A jo, veure... A sí. veure... Jo, jo el que, que, que sí que demanaria als meus veïns és que sí. tinguin una mica de paciència ara amb les obres, perquè clar... clar a, veure, ara s'haconseguit Ara s'ha aconseguit. Tot. Ara aconseguit. <ríe> Tothom tenia moltes ganes de que les obres comencessin. Mm. Ara ni a porc, ni a camions, ni a grues i n'hi ha de tot, però veure mm -hmm. això t'ha de fer, vull dir eh, si volien que comencessin les obres, sí. les obres han començat. Clar. però ara, <ríe> és igual que quan estem a casa diem necessito fer obres però necessito buscar los paletes, mm -hmm. quan vindran los paletes? Claro. Però quan se marxaran los paletes? Mm -hmm. No, pues est estem igual no vull dir, la gent que tinc una mica de paciència perquè verdaderament aquestes obres són llargues perquè mm -hmm. és en moltes coses ah. que s'ha de fer, i clar, la molèstia dels camions, de les grues i el soroll, pues, sincerament, jo estic al costat, vull dir que, mm. que soc una implicada, no? sí. però se' de tindre una mica de paciència perquè tot se tiren tira endavant i estigui en les dates i s'ha fet el compromís. Clara que s'ha aconseguit, doncs, tenim unes dates, almenys que s'esperin aquestes dates Exacte. per dir alguna cosa al respecte. No? D'acord. Doncs moltes gràcies Dolors Torres per haver assistit avui al nostre programa. Esperem doncs, que ens seguiu explicant en properes edicions doncs, com va aquest projecte, que esperem que vagi molt bé i que esperem que aconseguiu el que vosaltres voleu. Molt bé. Pues gràcies a vosaltres per donar aquesta oportunitat perquè la gent s'entengui de tot aquest projecte que tenim perquè sembla que a vegades diu la gent és es que no m'he enterat bueno, pues, ara tenim oportunitat Ara teniu <ríe> Molt oportunitat. Pues moltes gràcies Moltes gràcies a tu, vinga Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. I ja som aquí altra vegada per comentar-vos algunes de les activitats, alguns dels actes que es podeu gaudir aquests dies. On, per exemple el centre cívic de la Trinitat Vella que us ofereix l'exposició en natura. El centre cívic Trinitat Vella al carrer de la Foradada número 36 us ofereix fins demà de 9 del matí a 9 del vespre l'exposició natura. Doncs es tracta, es tracta de fotografies de Miquel Vella, una perspectiva diferent de la natura des de la quotidianitat dels nostres jardins i espais naturals. L'entrada totalment gratuïta. I ara el que fa més és anar-nos-en una mica més lluny per parlar d'un altre barri. El dia és que el casal de barri de Congrés Indians us ofereix l'exposició Posa color a la teva vida. El casal del barri Congrés Indians, al carrer Manigua número 25 us ofereix fins demà l'exposició Posa color a la teva vida. Es tracta d'una mostra dels dibuixos que es van fer al taller de pintura i creació durant la festa major del Congrés del 2014. Aquesta exposició té lloc de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre dissabtes de 10 a 2 al matí i de 5 a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2. L'entrada és completament gratuïta. I si us sembla, ara el que podem fer és anar-nos en cap al Sant Andreu Teatre perquè a l'Espai Dansa us s'ofereix l'espectacle de dansa i teatre que es diu Tan Lluny i és d'Artur Pijalba. El al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix a partir de demà divendres, 27 de febrer, i dissabte 28, a dos quarts de nou del vespre, i dins l'Espai Dansat, la representació de l'espectacle de dansa-teatre Tan Lluny, d'Artur Villalba, a l'Espai Dansat, l'Espai de dansa d'Alçat. Els dies 27 i 28 de febrer, l'Espai Dansat, l'Espai de dansa d'Alçat presenta Tan Lluny, un espectacle de dansa-teatre d'Artur Villalba. La sinopsis, doncs, és que diuen que la distància entre dos punts és la línia recta. En les relacions humanes, la distància fluctua, s'escurça i s'allarga constantment, i molt sovint tot queda tan lluny. No parlem de distàncies mesurables, sinó d'aquelles que sabem que existeixen, que som capaços de veure, però que el sistema mètric no ens, no ens ajuda a calcular. No sabem quant s'obre l'escletge entre nosaltres i la gent que estimem, la incapacitat d'aproximar-nos, de relacionar-nos en la mateixa horitzontal. Volem, però, que no però no en sabem i sovint, sovint aquestes distàncies ens enllunyen i som incapaços de retrobar allò que ens va aproximar i ens sentim culpables, perquè malgrat els intents, les nostres experiències, el temps viscut, no ens han fet més savis. Continuem ignorants, maldestres, inexperts. Fem el que podem, el que sabem, el que ens deixen, però sovint ho fem malament, no ho sabem fer millor. Doncs Artur Villalba, el coreògraf, és un ballarí, i coreògrafi independent que ha treballat per a companyies com l'Anònima Imperial o amb professionals com Jordi Cortés, i que ha creat peces premiades com Fràgil, La Lluna sota Escorpi o Eli. I ara tornem cap a la Trinitat Vella perquè la biblioteca us ofereix el cicle de xerrades a Pere Lanem. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 us ofereix cada dijous en horari de matí o tarda les xerrades Aprenem per l'autoprenentatge de llengües. Els tallers Aprenem faciliten aprendre a parlar una llengua funcionen en base de l'intercanvi lingüístic. A càrrec d'Aprenem doncs es du a terme a l'espai de suport de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i cal inscripció prèvia. I ara ens n'anem a l'altra punta de Sant Andreu per parlar del centre cívic de Naves que us ofereix l'exposició Bombay en blanc i negre. El centre cívic de Naves, al carrer Naves de Tolosa, número 312, us ofereix de dilluns, de dilluns a dissabte l'exposició Bombay en blanc i negre. Quan pensem en l'Índia, la nostra ment ens transporta cap a multitud de colors i olors que dibuixen i aboquen la realitat del país. Aquesta exposició de fotografia en blanc i negre ens condueix a conèixer la realitat de la sotet. Les fotografies de Francesc Melsion ens mostren el dia a dia de Bombay i com l'exclusió social i les vulneracions dels drets humans formen part de la seva quotidianitat. Les fotografies són de Francesc Melsion i els textos de Sonrises de Bombay. Doncs podeu gaudir d'aquesta exposició de dilluns a divendres, de 2.45 de del matí a 2 del migdia, de quatre de la tarda a 2.45 de la nit, i també els dissabtes, de 10 del matí a 2 del migdia. L'entrada totalment gratuïta. Més coses, doncs, ens queden pràcticament 100 minuts. Parlem del Centre Cultural Can Fabre, que us ofereix l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les essències andrewenques. El Centre Cultural Can Fabre, al carrer del Segre 24 us ofereix fins dissabte la inauguració de l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les essències andrewenques. Exacte. I aquesta exposició doncs, podeu gaudir-la dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts i els disseptes a de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia. Frederic Vinyals va ser un pintor autodidacta, començant la seva activitat als anys 30, relacionant-se amb els casals i grups artí... artístics del Poble Nou, Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar. Ja aleshores restà fixada la seva personalitat artística i la seva decidida inclinació pel paisatgisme, que tractà de la manera ple, nazista, directament influïda per l'impressionisme. Participar habitualment en certàmens i exposicions col·lectives i a partir dels anys 70 exposà regularment de forma individual. Doncs no podeu gaudir d'aquesta exposició, Frederic Vinyals, pintor de les essències andreuenques, a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. Aquesta activitat és organitzada pel districte de Sant Andreu i el Centre Cultural Can Fabra. I més coses encara tenim aquí a sobre la taula per comentar-vos i és que l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats us ofereix el nou modernisme de Quim Avella. A l'exposició d'art, fins dissabte, a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats. Quima Vella, amant de l'art figuratiu i de història de l'art, ha trobat el mitjà per expressar-se definitivament, l'art digital que permet crear els seus propis pincells i la gamma de colors a utilitzar és inexocutable. Emprent les paraules, aquest art de rabiosa actualitat és el present i el futur de, la, de les belles arts. En aquesta mostra de dibuixos i pintures gaudirem d'una bona col·lecció de personatges recorrents en les arts plàstiques amb una visió actual i molt sorprenent. L'exposició té lloc a l'espai Josep Bota, de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià, número 20 de Barcelona. El telèfon és el 9-3-256-6145 o 46 Aquesta exposició doncs, té un horari de visites, que és dia dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre, els dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, i els diumenges d'11 del matí a 2 del migdia. I ens tornem ara cap al Centre Cultural Canfabra que us ofereix l'exposició Josep Boixadera i Ponça, de pastor a fotògraf de pobles i ciutats. El Centre Cultural Canfabra, al carrer del Segre 24, us ofereix fins dissabte l'ha inaugurat. La exposició Josep Bojadera i Ponça, de pastor a fotògrafs de pobles i ciutats. Doncs aquesta exposició podeu gaudir-la de dilluns a dissabte, de 5 de la tarda a 9 de la nit. Josep Buixadera, nascut a Benavent de la Conca, poble del municipi d'Isona i Conca d'Allà, l'any 1878 va morir a Reus el 1938. El seu ofici va ser el de pastor fins que pels vols de 1900 doncs va marxar cap a Barcelona, on anys després va exercir com a fotògraf. El seu treball fotogràfic va anar destinat al món de les postals, sobretot fotografiant pobles i ciutats, un llegat important que ens permet descobrir a través de les seves imatges la Catalunya del primer terç del segle XX. A la mostra es podran almirar diferents imatges de Sant Andreu de Palomar i d'altres indrets del territori català i espanyol. Doncs recordem que aquesta exposició, doncs la podeu gaudir al passadís de l'auditori del Centre Cultural Canfabra. Organitza el, el Districte de Sant Andreu, Centre Cultural Canfabra i col·labora l'Opinió Andreuenca. Molt bé, doncs arribat a aquest punt el que podem fer és ja marxar i dir-vos que teniu una cita amb nosaltres demà a la mateixa hora. Donem les gràcies al Pau Oliveras i també a la Gemma Hermoso i ens retrobem a demà a, doncs això, a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu.